І з тим крутила його від себе, як у дитинстві тручала матір свою, коли та не сповнила її волі. «За ким сніг упаде, ти будеш у моїй хаті», відповідає він, «місто всього, і горне, і голубить її, щоб жаль дарувала». «Не жалуй любити», – додає знов благаючи. «Тільки і мого щастя, що ти одна в світі. Приходься, Зазули, не забувай мене». А як будуть лаяти, то ти будеш лісами, скажи усім в очі, що шукаєш щастя. Як, Горицю, питає вона і чудується, що шукаєш світ папороті, пояснює він. Не знаєш, він дає щастя? Не знаю, відказує вона і знов дивується його скорою видумкою. Світ папороті? об'ясняє він ще раз, його треба довго-довго шукати. А як хто знайде, знає відтак все на світі і знайде своє щастя. От таке кажи. Хто тобі заборонить того світу шукати? Може твоя мати? Смійся. Може моя мати. Відказує задумливо і вмовкає. А заки снігу паде, повторює він, Будеш у моїй хаті. А заки сніг упаде, повторює вона. І не докінчивши речення, мовій блисна інша думка, додає жахом, ляч Грицю, довго ждати. Чому біляч на серце, питає він? Доки ти за мною, нічого вже не бійся. Тебе одну люблю, одна моя ти будеш». Про інше не журися. На осінь заповідається старости, жалується вона і, шукаючи поради, бере його за шию. І відки старости, скипів він. Не казали ще, звідки, лиш мати натякає, вже, мабуть, хоч мене цього року віддати. Нехай натякає, а я он тебе перший. Від усіх ти відвернися. Я вже й так відвернулася відкази вона, тебе одного знаю. А якби силували, розкажу матері правду. Ти ж богатирський син за тебе мати дасть. За мене мати дасть, хоча, каже він непевним голосом і не доказує. Хоча, питає вона і чомусь у ній серце мліє, любиш другу? Він жахнувся, а відтак додав з поспіхом. Ні, другу, ні, Тетяно, але по правді я. «Що, Грицю?» Перебиває вона з переляканими очима. «Я, докінчив він, і віддихнув легше, я, по правді не багатирський син, а бідний сирота. Я годованець, підкинена дитина». «Підкинена дитина?» чудується вона. «Як то?» «Підкинена дитина, годованець. А мої господарі?» Не рідні мої родичі, Рідцю, каже вона і ніби боронить щось своїм голосом. Ти ж сам казав, мій батько богатир о, не і не докінчила. Я казав і кажу, мій батько богатир і, може, дасть колись і весь маєток. Він дітей своїх не має, лиш мене. А як підеш ти за мене, він, певно, добру пайку дасть а колись, може, і все. Один я в нього в хаті, батьком його і зву. Та поки що я бідний. Тебе одну лише маю. Люби хоч бідного. Не покидай, Тетянко. Грицю. Каже вона з неописаною щирістю. Я перемовлю маму. Хоча вона і строга, але вона мене любить. Чи ж грицю? Любить. Волю нашу зробить, вона нас не розлучить. То добре зазволе, каже він, успокоєний, і ще додає. Але ще мовчи, лісом все приходь, а закисть упаде, будеш у моїй хаті. Тетяна слухає його, однак нараз стає близько коло нього і тоне широко Отвореними очима у його гарних голубих очах. Грицю, каже...